Mlango wa 13 wa kitabu cha matayo, sehemu ya pili kichwa cha somo la leo kinasema mfano wa mbegu za kondeni. Unaweza ukasema pia mfano wa magugu ya kondeni e, ndivyo Biblia inavyosema. Sehemu nyingine inapita mfano wa mbegu za kondeni ukimaanisha zile mbegu njema na sehemu nyingine anaonyesha kwamba ndani ya zile mbegu njema pia huko kuna magu, magugu lakini vyote vilikuwa kondeni au ni kama shambani tuseme. Eh, hii ni sehemu ya pili kama tuliyosema ya kitabu cha eh, matayo Injili ya mlango wa 13 tumesomewa kuanzia mstari ule wa 24 mpaka mstari ule wa 43 kwa maana ni kama mstari 20 hivi. Eh wiki iliyopita tulianza mlango wa 13 na, na tulisoma sehemu ya kwanza ni kukumbusha tu kidogo sana sitarudia somo lote kwa voto vile lakini tuliona mfano wa mpanzi Tukaona mifano eh, mpane yalipanda mbegu za anna nne. Eh, mbegu za kwanza zilizoanguka njiani hazikuwahi kuota, hizo ni watu ambao husikia neno la Mungu, halafu wasilipokee kwa vyote vile inalisiwafai, maanake hao hawaokolewi. Na Biblia nasema dunia imejawa na watu wasiookolewa. Eh, kwa vyote vile uwezo unasema tena na hapo. Na tukaona pia mfano wa mbegu zilizoanguka kwenye sehemu sio na udongo yenye miamba miamba na nini zikaota kidogo hawa watu wakaokoka maana yake maana ndiko kama, kama kuzaliwa kwa kitu kuna mmea umezaliwa ndio kuzaliwa lakini e, hawana mizizi hawasomi neno na mungu. Kuba wa Mungu hiyo ni sehemu kubwa ya kristo wale e, ni na, na, na sio kubwa sana lakini ni sehemu kubwa ya kristo ambao anaishia tu kumwamini kristo na wakati wengine wanamwimba mdomoni wanasema sana wanafanya mimi lakini hawajui chochote na akija kila aina ya uwongo ina, ina, ina, ina, ina, ina na inamdanganya na hawa watu maisha yao karibu yote kumfanyia kazi shetani kuliko kumfanyia Mungu nani ananielewa e, kwa sababu kama mienendo yetu ina ya watu wa namna hiyo ni wa Kristo labda na kwa sehemu kuna sehemu tunakuwa tuna, tuna hivyo Eh kama mienendo yetu inakuwa inafanana na ya dunia na watu wa dunia na ya shetani hata kule uoko wako ni ni, ni ule msema ndio anasema kwenye ni neno linalosema kwenye kitabu cha cha cha cha Yakobo anasema imani bila matendo imekufa unakuwa ni kama yani picha yake ni kama umekufa huna unachosaidia kwa Kwa nyingine unako unafanya upande wa pili na tukaona kundi la tatu alio na Yesu anakuwa anafafanua eh ni mbegu zilizoanguka kwenye miiba miiba na hao ni watu wengi sana wa, watu ambao wanaipokea neno la wa Mungu lakini husongwa na mambo ya dunia hii Watasongwa na kazao watasongwa na, na na watasongwa na elimu watasongwa na kila kitu kila kitu na ni sehemu kubwa kabisa ya Ukristo wale na Yesu hakuweka kwenye Biblia kwa bahati mbaya wala hakuweka tu ili kusudi ijaze bibia pala alikuwa anayeufundisha itrudije tujue hilo na tuepuke na kwa kundi la mwisho eh, ambalo ni na watu eh, mbegu zilizoanguka katika udongo mzuri zikazaa nyingine 100 nyingine 60 nyingine 30 zikazaa kwa namna tofauti tofauti hao ni watu ambao na hizo mbegu mara nyingi sio nyingi hata katika maisha ya kawaida eh, mbegu nyingi huwa hazizai. mbegu nyingi zinaliwa eh, chache ndo zinazaa Zinarudi shambani kuzalisha nyingine ndivyo na wakristo walivyoe eh, haya ni watu ambao sasa wanakuwa wakristo wanao mfuata kristo Wanasikia neno la Mungu wanazaa mbegu wanazaa wakristo wengine hakuna mkristo anayezali anaweza kuzaliwa katika ufaruwa wa Mungu bila kuzaliwa na mkristo mwingine lazima mkristo ashiriki kwa kama jana tumetoka kwenye kupeleka nje wale ambao tuliowahubiri waka huko kwenye majumba yao sehemu popote walipokuwa Wakalikiri kiri na Yesu Kristo hiyo eh, ndio know, kuzaa mbegu nyingine sio wengi wanaweza kufanya kazi kama hii eh, leo sasa tunaangalia sasa mfano wa pili na mifano mingine midogo mingi ambayo itaungana na hiyo unaoitwa mfano wa mbegu za koneni au mfano wa magugu ya koneni tusome kwanza ule mstari wa 24 anasema mstari wa na nne Anasemo, Akawatolea mfano mwingine akisema Ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake watuma wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia bwana huku panda mbegu njema katika konde lako Limepata wapi basi magugu akamwambia adui ndiye aliyetenda hivi watuma wakamwambia basi hataka twende tukayakusanye akasema la msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo viachini vyote vikue hata wakati um, um, viachini vyote vikue hata wakati wa mavuno na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao yakusanyeni kwanza magugu myafunge matita matita mkaachome bali ngano ikusanyeni garani mwangu. Yeah. kuna mfano mingine yeah, ya mbegu ya haradari tutaiona baadaye na mfano na tulishaona kwamba Biblia na ya kishraine inaita mifano lakini kimsingi ni mafumbo. Yeah, ni mafumbo na alisema lengo la kutumia mi, hiyo inayoita mifano sio kwamba watu waelewe kimsingi ni watu wasielewe. Alisema tuliona kwenye mlango kwenye somo la wiki iliyopita. Eh yeah na ukianzia msari wa 36 kwa hiyo tumeona kwenye hicho hicho kipande kipa, kinachoanzia mstari wa 24 mpaka mstari wa 30 anaongelea e, mtu aliyenda kapanda mbegu shambani mwake kwenye konde lake e, bila matatizo baada ya muda zile mbegu zilipoanza kuota ikaonekana kuna na magugu nayo yanaota sambamba naye sasa wanakuja wafanya kazi wanakuja watumishi wake Eh twendeni tukamwoe ili kusudi magugu Yasija kaharibu mazao yani mazao yaweze kukua vizuri bila shida mwana mwenye shamba akasema hapana yaacheni vyote pamoja mlle shambani magugu yaendelee na Ngano siendelee pamoja Ni niisome mbali kidogo lina, ni kama la ajabu kidogo au nyewe mnaona niani afrani ya ni ajabu kidogo kwamba Uh, ni nani ambaye huwa analima shamba asipalilie kwa kawaida unatakiwa upalilie usipopalilia huvuni lakini Tunaola huu mfano palizi haitakiwi e, Ya cheni magugu nayo endelee na anaendelea mstari ule wa sita tutakuja kuona maana yake mstari wa sita anasema hivi kisha Yesu akawaaga makutano Akawambia akaingia nyumbani wanafunzi wake wakamwambia Wakamwendea wakasema tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni unaona kwamba ilikuwa ni fumbo bila Yesu kufafanua alikuwa hawajui hasa alikuwa na maanisho gani <tipulikana> mf na yeye Yesu akajibu akasema azipandaye zile mbegu njema ni maana wa Adam Lile kone ni ulimwengu zile mbegu njema ni wana wa ufalme na yale magugu ni wana wa yule Mungu. Kwa ruga nyingine katika yule huu kuna wana wa ufalme na wana wa yule Mungu. Kuna wana wa shetani na wana wa Mungu. Eh. Kazi ya kanisa ni kuongeza uzao wa wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni somo ambalo nina kwa Mristo ni wana ambaye kidogo anasoma Biblia sio kazi ngumu kuelewa wana wa Mungu ni watu ambao wali wameitwa wame, wame, kwa jina Yesu Kristo wamemwamini Yesu wameokolewa kwa wa Mungu ndiko kuokoka. Eh. Sasa kuwa mwana wa Mungu sio kwenda kanisani. Eh. Kwa sababu Yesu alisema eh alisema siku ya ukuru eh mtashangaa mtasoma kwenye Luka 13 anasema wana wa ufarume wale ambao walikuwa wanaonekana ndio wana wa Mungu Watatukwa nje na watu ambali, wa mbali wa ambao walikuwa sio wakanisani watu ambao hawakutegemea kwamba wana uhusiano na Mungu wote yule watakuja watakusanyika katika ufalme pamoja na Isaka na Ibrahimu na Yakobo eh, kwa rugwa nyingine eh, kuna watu ambao sasa unaweza kusema sasa je mimi niko upande wana wa ufarme na wana wa, wa yule movu sio si, si, si, si, si, si, fumbo sio si, kitendawili mtu ambaye anaenda mbinguni kwa kweli kama ame, amesoma maneno ya Mungu aka akafunuliwa kidogo tu eh, hii ili sio soma mabao unatakiwa umesoma sana ujue kweli ya Mungu usome hapana mtu kujua kwamba anaenda mbinguni sio kazi gumu sana Ha, mtu anaenda mbinguni biblia inasema ni kwa kumwamini Yesu Kristo na kulikiri jina la Yesu Kristo sio vitu vikubwa sio kama mtu tena matendo makubwa kiafya dapana Saa, lakini kuna watu ambao sio ambao wanaenda katika eh, ufahamu wa eh, katika ufalme wa hii ilikuwa ni ni wa maandiko tu lakini twende kuangalia katika maana yake kile siku yani e maana yake katika maisha yako wewe ulioko hapa na ya mkristo kwa ujumla wake. Kwanza yanatuambia kwamba e, kuna mbegu kuna na magugu. E, kuna mbegu kuna na magugu. E, na hukumu inakuja Hukumu inakuja Leo hii ukienda katika huduma za kiimani za kwenye makanisa na nini habari za hukumu ya Mungu na nini hivyo vitu ni kama vimepitwa vime na wakati Havi, havivutii haviongelewi watu wanaenda kutafuta baraka Sejiza kazi sijui kuona miujiza watu wanapofufuliwa kutu siji uponyaji na nini wanashughulika na vitu vya mwili huu unaoharibika lakini lazima tukumbuke kwamba kwa, tunaposoma neno si tunasoma biblia yote bila kuchagua leo tuko mlango wa 13 nyuma tulikuwa mlango wa 12 wa 11 na kuendelea na vitao vingi vingine kwa hiyo tunapofika pale kilichoko pale tunakisoma leo tuko tunaambia kwamba kuna hukumu inakuja Twesho kaacha kusema hicho kipo. Eh. Watu leo hii tu katika kipindi kigumu sana. Ukristo umeamua kujiita jina la Ukristo, makanisa yanajiita wa Ukristo, lakini hayataki kugusa mambo ya Mungu kwenye kwenye maelekezo ya Mungu, kwenye Neno la. Eh. Na huo ndio unavutia watu wengi. Ndicho watu wanachotaka kusikia. Sasa uko unajidanganya. Unako unjidangaze. Eh. Lazima tukumbushane pia kwamba kuna hukumu. Eh. Bado kuna hukumu? Emtu eh, sime Msalimu wa 40 baka 43 na anasema hivi. Basi kama vile magugu ya kusanywazo na kuchoma motoni ndivo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Kuna kuchoma. Neno kama hilo kinisikia watu wanakimbia mbali kabisa wataki kusikia yeye mneni. Lakini sasa o, o, hata kama utakimbia kiasi gani, huwezi kukimbia ngono wa Mungu. Eh. Ili wakristo wakisikia hizi habari wanaona kama sio sahihi, hatutakiwi kusikia haya, tunataka tusikie baraka, tusikie mambo mazuri mazuri. Mungu hizo baraka zinatoka kwa Mungu huyo huyo pia. Mungu anabariki, Biblia Mungu huinua na Mungu huushusha. Eh. kuna watu ambao watainuliwa, Biblia inasema hemsa some msari wa 43 anasema ndipo wenye haki watakapongaa kama jua katika ufalme wa baba yao hukuweza kung'aa kama jua eh kama hukuweza kujua kwamba aliko kwenye magugu haweza kung'aa kama jua magugu haweza yakaweka ka, ya ka, ya katika katika uh, gara la Mungu ata lazima magugu yatupe ni mkulima gani ambaye anatunza magugu lazima yachome moto na uhakisha kwamba anachoma ili kusudi asije zile mbegu zisije zikasumbua zika tena msimu unaokuja na e, Mungu ataihukumu dunia kwa moto mkali e, na kuchoma hii ya sasa na bingu zitaondolewa ili kusudi katika bingu mpya nchi mpya kusije kukawepo na viashiria hivi vya nyuma vilivyoharibu nchi ya kwanza lazima afute kabisa kabisa sasa katika kufuta lazima kuumiza lakini mlango wa wakovu uko uwazi katika vitu Vya bure kabisa kwa manadamu Mungu alichompa. Cha kwanza kabisa ni wokovu. Wokovu ni bure, hauna gharama, hauna bei, hauna chochote. Anasema mwenye kiu aje anywe maji yapo. Swala so, ni kujua je kiu? Ni hilo. Lakini pamoja na hayo na kubwa ya wanadamu asilimia kubwa. Mtu mmoja anakuja anasema, so, "Bana, ruka 13." Je, watu wachache ndio wanaokolewa?akasema ndiyo. sula kama hii, sehemu se, se, hii ya maandiko, utahubiri nini zaidi ya hili? Utahubiri kitu gani? kwamba wokovu ni bure, haulipiwi. Leo hii watu wanataka Ukristo ambao liowakulipia. Eh, kweli? Paulo alifika sehemu fulani kwenye agano la pili anawaambia anasema mimi kosa nililofanya ninyi kwenu wa Kolinto na alikuwa hali kama anawaki. Mimi kama alikuwa anawakejeli fulani Anasema kosa nililofanya kwa ni kwamba niliwahubiri injili bule sio na gharama. Nisikujeni siku na kuwatoza fedha na kwanambia wewe na kuapa viwango vya kukuja kunihudumia. Nasema ndilo kosa langu. Anasema mnisamihie kosa. Leo hivi watu wanataka injili ya kununua ya kulipia mume asema pana mimi hivyo vitu sitaki. Eh. Nataka uokovu bure. Azima mume uokolewa kwa neema. Eh, waefeso 5:20, waefeso 2:8 na 9 asema hivyo. Muokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala si kwa matendo ili a, mtu wao yote asije akajisifu. Mungu anataka tuokolewe bila. Hivi ukichukua salamu lako, ukalichonga Zuli mwingine acha chonga baya, ukaliweka kanisani kwako. Ukawa na aliab. Hvutajisifu kwa sababu ulichonga zuli kuliko la wenzako? <laughs> eh. Ukaan kununua rosary labda ya ya, ya, ya, ya, ya labda sijui bei zake. Labda ukalinunua la kuchonga nalo. Tafuta kwenye Biblia hii. Hakuna kitu inaitwa rosary kuanzia mwanzo mpaka mwisho lakini ukienda kwa wahindu na waislamu na nini watu wasio na Yesu Kristo wana marozaria mengi tu wanayasoma kutana nao barabarani wanatemea naye. Kwa hiyo ni wanadamu tu anaamua. Kwa hiyo mtu anatafuta kitu chake mwenyewe ili uzuri kimsaidie kumuokoa aweze kujisifu kwacho. Mungu anasema pana mimi nataka wokovu huo wa bure ili yaani utoke kwangu usitoke kwenu ili usije akatoka mtu akajisifu. Na ogopa uki, ukiwa na mtu ambaye anataka wewe ni, ni kiongozi akawa kuna mtu ambaye anataka kujisifu ule ile sehemu ile uongozi hautasimama kwa sababu kuna mtu anataka kuja na na, na haki yake eh Mungu anasema nataka watu waingie kwa haki yangu mwenyewe sio kwenye kitabu cha Ufunuo sinaja kwenda huko mlangu wa 20:11 na kuendelea bimi nasema Mungu ataleta kiti kikubwa cheupe ata keti na kuhukumu wafu wote wafu anasema bahari tatupa watu ziri. kila sehemu roho ya wanadamu ilipo italetwa pale eh anasema huo ndio ufufuo wa pili wa hukumu ufufuo wa kwanza tutakuwa watu wamefufuliwa katika Kristo katika ufunuo mlango 19 mstari wane, toko wa 4 utakuwa wameshatanguliwa eh. Wakuingia katika utawala Yesu Kristo wa miaka 1000 bali kama haya ndio kweli ni aliyenye biblia sasa tuna faida gani ya kuwa na biblia alafu isitufundishe isitu kweli Yesu anasema nani mtajua kweli na hiyo kweli tuwafanya huku eh kwa hiyo ujume tunapata ni kwamba eh, kulingana na Kristo siyo maandiko anasema kutakuwa na hukumu eh, eh hukumu inakuja dunia Yeah. Na eh, eh, emtu emtuosome em kutoka katika kitabu cha Petro tusome tu sehemu wakati mwingine wanadamu ni umsani kwa siku ndara lakini ngoja ni uongeze naamini nitapata muda ku, wa kulipia kwa sababu niongeza vitu ambavyo kesho nimepanga Tureje kwenye Petro saba anasema hivi Petro saba anasema hivi Sema kwa maana wakati hu, wakati umefika wahukumu kuanza katika nyumba ya mungu na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasioitii njiri ya Mungu Mungu Mkasema pia na nani ya nyumba ya Mungu utakuwa na huko? Na anasema ndipo utakapoanzia. Bali kama haya wale wataki hataki kuyasikia. Hawotaki kabisa. Wanataka kwenda kuambiwa Injiri, uh, ni baraka feki, feki, maisha ya Ukristo. Leo hii zao la Ukristo haya maneno nitayarudia kwa sababu yapo kila siku, yapo kila siku, yapo kila siku. Leo la Kristo ni ushoga ndani ya mataifa ya Kikristo. Ndani ya makanisa ndio kuna ushoga umezid. Ndio kuna uwashadadi na uchafu. Ndio wavauti wanakaa kwenye Ukristo. Ndio taswira ya Ukristo. Ndio warushwa, ndio kila kitu. Hivyo vitu Mungu ataviacha pasi hukumu. Najua kuna hukumu za eneo kuna hukumu nyingi za Mungu kimsingi Mungu aliyohukumu za tunaposema hukumu naomba kidogo ana nyingi biblia inaposema hukumu hukumu inamaanisha ile hukumu kuu ya mwisho ya kusema nani anaenda mbinguni na anaenda moto lakini katikati kati kuna hukumu nyingine za Mungu kwa Mungu huhukumu mataifa kwa vita huhukumu mataifa kwa njaa hukumu mataifa kwa kukosa uzao huhukumu tusee tuko tunasoma kitabu cha cha cha ramisi si au ya wiki tumekuwa tunasoma tabia Isaia. Se mwanzo mwa Isaia zile sura sita za kwanza kiasi sura 5 anaongelea hukumu ya Mungu juu ya taifa mataifa, taifa la Roma Mungu. Ambapo watu watakuwa na viburi watu watakuwa hawana amani, wanachukiana Ebu niangalizieni ndugu zangu mnao mnaofuatilia ulio. Ebu angalia amani wanandoa wanaouada leo. Ni kitu cha kawaida hicho? Hapana ndiyo hiyo ni tu na sio mapenzi ya Mungu <coughs> Mungu ali, ameumba hii dunia katika wema wote katika utakatifu wote eh sasa unajiuliza na hili ni somo nadhani kwani nadhani nitahubiriwa tutakapokuwa tunasoma kitabu cha tutakapokuwa tunasoma ma, e, mlango wa hapa utakuwa mlango wa wanne yes mlango aniele kitabu cha Isaiah tutagusa hiyo kitu lakini wewe nitagusa kwa sababu ni mambo yale eh Mungu emu, emu, katika vitu ambavyo Mungu alikuwa amevitengeneza ziwe furaha ya wanadamu ziwe e, ff, kama sawabu kwa wanadamu ni habari ya ndoa na familia ilikuwa ni vitu ambavyo Mungu amevitengeneza kwa wema wote eh la nitaehubiri siku hiyo lakini ni la, uh, uh, leo napitia tu juu kidogo kidogo si test stand anavyo sawa sio sema lakini leo hii niko na hiyo hali ya hukumu hiyo leo hii kile kitu ambacho Mungu alikoma kiumba kiwe ndo kizuri kiwe ndo thawabu kwa wanadamu sasa hivi ndo kimekuwa shubiri Ndiyo sio eh hiyo ni sehemu ya hukumu ni sehemu ya hukumu ya Mungu. Niji ni hukumu. Ndiyo anasema wakati ume, umefika wa hukumu ya Mungu kuanza katika nyumba yake. Anasema sasa hizi ndio hukumu ndogo ndogo, magonjwa, vita na njaa na nini. Sasa kuja kwenye ile hukumu kuu ya dunia. Ya kutupa watu katika jana Hali hiyo itakuwaje Sasa au inakwambia au nione nifuatilie. Kutokea mbali na yule yuko hapa. Eh hey, tunajikumu na kubeba kweli ya Mungu kuadulisha wengine na kuyapokea neno la Mungu halikai kwenye magaratasi neno la Mungu halikai kwenye biblia neno la Mungu hukaa katika mioyo ya watu wa Mungu na ikatoka kwenye mioyo kiaenda kwenye miili katenda mapenzi ya Mungu Ndiyo maana neno la Mungu litufundisha kunenda ilivyo sawasawa. neno la Mungu litufundisha kuwaza ilivyo sawasawa. neno la Mungu litufundisha kuwa na nia njema Neno la Mungu litufundishe uvumilivu, neno la Mungu litufundishe eh, kuchukuliana na watu wabaya vile. Mtu anaweza kaja kufunye kitu kiovu kabisa. Leo hii ikitokea labda uh, labda umetokea mwanamke ameenda amepiga chakula labda hakikuiva, Wanaweza kapigana ngumi mpaka wakauana. Kitu kama hicho kidogo. Jeu ungeamboka sema nitafunga usiku wote? Kufunga ni kosa. Lakini Haviko kwa wana sasa mtu amehubiriwa mambo ma, ma, ma, ma ya sijibaraka sijivito gani uh, kujitabua kujipenda kujiji mungu anasema mpende bwana mungu wako leo watu wanafundishwa kujipenda tajipendaje baladamu mungu unataka kupenda wewe mm. e, ukijipenda utajipenda kidogo Nungu, mungu mungu akupenda huwezi kajipenda na mungu akakupenda hata siku moja e? eh kote eh eh e, e. kwa tunaona kwamba twende kwenye hoja ya pili tu, hoja ya kwanza tunaona kwamba katika mfano wa magugu ya kondeni mbegu za kondeni hoja ya kwanza inatuambia kwamba kuna hukumu inakuja kwa sababu Yesu Kristo amesema kwenye misali kwenye homsali hiyo misali 40 40 mpaka mwisho wa, wa, wa, wa sehemu ya maandiko ya leo eh wiki sababu hichijazo na mlango wa, tatu wa nende, pa. Eh? Hoja ya pili inasema adui hufanya kazi gizani. Adui hufanya kazi gizani. Eh, eh mstari ule wa 25 anasema hivi. Lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake Unajua <coughs> ujumbe wake ni nini? Mwingine ni kwamba adui anapofanya kazi na hapa si adui yako wewe. Wewe una adui. <coughs> adui mbaya ni adui wa Mungu. Adui mbaya ni adui wa Mungu. Biblia inasema wapendeni adui zenu. E, mungu wanatoka tupende adui zetu. Lakini Mungu leo hii watu wanachukia adui zao, wanowapenda adui za Mungu. Wanawapenda manabii wa uongo. Wanawapenda watu wanaohubiri ngiza uongo wanaoharibu kila kitu lakini wao wanakuwa na adui zake kwa sababu tu hawasalimiani. Mungu anasema, pana, ni kinyume." Jamani, tujue kweli. Tujue kweli. Na adui mkuu ndo shetani ndiye anayesema Biblia adui uh, shetani ni mungu wa dunia hii ndiye anayeseti agenda kanuni na taratibu na mienendo ya ulimwengu huu Leo hii uvaaji wa dunia unatengenezwa una unapangwa na, na, na wale wanaoitwa waserebri wakiazisha uh, siketi wanaume wavae wanaume wanafata kwa sababu mwenye mamlaka ndiye ya dunia hii ni mpaka Yesu alisema ufalme wangu sio wa dunia hii. Ufalme wa Yesu Kristo uko mioyoni mwa watu. Eh. Lakini katika mwenendo ya duniani nje ya mioyo ya watu wa Mungu walioamini Yesu Kristo, ufalme hulo wa Shetani Yesu ndiye alisema ufalme wangu sio wa dunia hii. Watu wanakuambia hapana haiwezekani. Kwa hiyo basi unamfanya Yesu Kristo wangu, wao wanakuambia wanasema ah, ah, alikuwa alikuwa anajibizana na alikuwa anauliza maswali na pilani. Simu ni mfalme wa dunia. Mimi. Mfalme wa dunia. Leo hivi watu hataki kusikia neno kama hili. Eh, hey, Yesu Yesu nama, basi unamfanya Yesu Kristo mwangu akasema yeye sio mfalme wa dunia hii. Ndio ni mfalme wa wa na dunia. Lakini hii dunia imepangishwa kwa shetani. Eh hey. Na Mkristo ambaye amekaa kanisani miaka ishirini. Nenu kama hili ninamkwaza kwa sababu hajawahi kusoma Yohana 14:30, ku, eh, hajawahi kusoma Yohana 16:31, hajawahi kusoma wa Pauline 2:44, hajawahi kusoma kidassem hajawahi kusikia hataweza kusema mimi si ufalme wa duniani. hajawahi kusikia. Yale njojo tu e, Yesu atakwale, atakwale, atakwale. Yeye anatawala lakini nin takat atakapokuwa ameisha wakanyaga adui zake nipatamburushia baba ufano. Eh. Kwa hiyo lazima tujue tunaishi katika ulimengo uliochafuka cha shigali. Eh. Adui anafanya kazi wakati wa giza. Na giza hatuongelee giza la usiku. Giza la usiku ni sawa. Adui anafanya kazi usiku. Lakini giza baya ni giza la kiroho Sema mababa hakuna kweli ya Mungu Sema mababa watu wanokuja kanisani wanaangalia majengo mavazi mazuri ngoma nzuri vinada vizuri sura nzuri waliosoka vizuri hivi vitu yote na baraka zote na nini lakini kweli ya Mungu haipo hapo ni giza na sasa hivi kuna magariza mengine unaenda unakuta wanafunga milango wanaweka zile taza disco Watu wanakwambia wanajisikia vizuri, giza giza. Ile ni giza la, la macho ya nyama lakini ni taswila ya giza la rohoni <coughs> Tunashiamarena. Mm. Na adu, shetani sio sio Yesu alimwambia kina Petro akasema Petro shetani ametaka awapepeke kama ngano Shetani anamtafuta na yakuwa hana shida na Mafarisayo alishawamaliza alikuwa anashukurika na kina Petro wenye nuru ya Kristo hey. Hey. Hey. Eva alidanganywa akiwa macho kimwili tena alikuwa anajiandiliana lakini ndipo upenyeo kabisa wa dhambi kuingia duniani. Biblia inasema mwanamke alidanganywa akawa katika hali ya kukosa kabisa. Soma katika 1 mosao wa 2, wa kwanza mrango wa eh. Lakini alikuwa macho. Kwa hiyo watu wanadangari kwamba watu wengine wanashika kesheni wa dalala macho kabisa paka asubuhi ile. Yes. Ili kujidanganya kule. He. Eh. kokesha kuzito kanuni ya Mungu ni inaniambia asilimia karibu tisini ya mambo ya Mungu huwa yako kiroho asilimia ndogo kamisha 10 ndio yanaanza kaenda kiburi lakini eh. na mwili nako ni kwa Mungu yani mwili hakuumba Mungu eh tukifika tuki, tu, tu, tuki usiku saa 8 ukagutuka ukao uka umetoka kwenye ushigizi tumia dakika 2 3 uombe Mungu eh Unaweza kusema maraki ni maraki ni kwamba Huko macho kimwili usiku lakini zaidi sana uko macho kiroho kwa ajili ya ya yale ya, ya eh. eh. watu huwabudu masanamu wakiwa macho kwa hiyo hana shida vitu vinavyofanya watu wapotee wawe, wawe gizani sio kwa sababu ya giza usiku lile basi hapana ni matendo ya kiagiza ya, ya rohoni ibada za sanamu kusema uongo kuangalia vitu vichafu yani vile vitu vya dhambi dhambi hufanyika wakati watu unazosema sasa tuko tunaangalia kipengele tuko tunajibu mstari unaosema adui alisubiri watu walipo lala watu walipo lala adui ndipo alifanya nini alikuja kufanya nini kupanda mbegu chafu adui ali, uh, walipo eh watu walipokuwa amelala. Kwa hiyo e, lazima tuwe makini tuangalie kwamba Mungu anapoongelea giza, haongeleli giza la usiku. Anaposema watu walipolala, hana maana kwamba usilale usingizi, piga usingizi wako vizuri. Wao wanawaambia mtu anayelala vizuri, ni mtu mbaya. Usiku kabla ya kulala wamekanda nyumba yake. Pia hapo tena mara nyingi watu nakanda watu nyumbani chukua sura ya kitabu kama ni uko mlango wa kwanza nenda mlango wa pili watatu wani soma lile neno litafakari liamini likubali nenda karare usingizi hapo hauko kwenye giza, uko kwenye nuru eh lakini hata ukisema kwamba nitalala mpaka asubuhi aamini nitakaa macho mpaka asubuhi lakini una using, uhuna nuru ya Kristo katika moyo wako uko gizani wewe Watu walipolala hakuwa na kwamba watu waliosha. Nani anaelewa? Nataka hiyo hojaielewe. Kwa, si. hoja kwa sababu tukiondoka bila kuelewa hiyo, tutaendelea kudanganywa tena. Watu walipolala Mungu hana maana. Leo hii watu wa, wa Kristo wasio soma Biblia, wanaenda wa kasoma hii mistari kesho wasisinzie mpaka asubuhi. Eti kwa vile wanataka watu walipolala mbegu isifanye nini? Mbegu za magugu zisipande. Hapana. Mungu nimetoa mfano Eva danganywa kwa maji. Sawa. Eh, Wahubiri wahubi, wa wahubi. uongo. Kuhubiri watu wakiwa macho tena wakiwa wanawashangilia na hela huwa wanawapelekea badha bahuri. Ukiona kuna mtu, Ngoja nitangaze ni hukumu juu ya dunia. Nisamee. Maana kazi ya Kristo, eh. sawa? Ukiona huko kwenye kanisa ambalo muda Biblia inahitaji yoyote Hamsomi sura zote kwa sura ya kwanza paka ya mwisho ya biblia kitabu cha kwanza paka cha mwisho hata kama mnasema mna maandiko ujue mnajidanganya eh ujue mnajidanganya kama kuna kitabu ambao ha hamsomi au hamna utaratibu wa kusoma kitabu chote labda mnamistari mmejifua kwenye zabuli kwenye sehemu nyingi nyingi tu kama imejaa tu kichwa nyingine lakini kuna sehemu ambao hamsomi kuna sehemu wao hasomi ujue kwamba uko kwenye njia ya uovu. Eh, uko kwenye njia ya uovu. Siema dalwa kama ujaokoka uja hapana. Unajua mpinga Kristo vile nasema atakuwa anania ya kuadanganya hata wateule. Eh. Hata wateule. Wateule wengi watu walioukokoka, mteule ni li mtadaiokoka. Watamfuata watadanganywa na mpinga Kristo. Lakini kama aliokoka kweli hata maabudu kwa sababu akifika sehemu ya kwanza kumuabudu mpiga kristo, baada ya Kristo hapo roho wa Mungu atangaa atampa nuru. Lakini kule kudanganywa na binu binu zake na nini na nini ni kitu ambacho kitawapata wengi. Lala na nire. Watu walipolala adui ndipo alikuja akapanda magugu. Nani uko tayari? nyumba yake nyumba yako magugu. Kwa sababu adui usifikiri kwamba anaenda kupanda sehemu nyingine. Ni, ni nyumbani kwako Adui ana uwezo wa kupanda magugu ndani ya mabinti zako siku wakiolewa wakazaa, wakatengeneza familia ya, ya, ya, ya, ya magugu. Ana uwezo akapanda ndani ya vijana wako ukajikuta uka una watoto ambao ni magugu wanaenda kutengeneza familia za magugu. Eh? Kwa sababu adui alishapanda Usipopanda ndendo la Mungu adui atapanda magugu. Eh, hakuna jinsi. B. Eh, Biblia inasema katika Zaburi ya 119, neno lako ni nitaa ya njia zangu, ni nuru, eh, nitaa ya miguu yangu, ni nuru ya njia zangu. Eh. Unaozosema baadaye ni tuko tunaangalia Adui anakuja wakati watu wamelala. Anaje ni wakati hawaoni. Hakuna nurwa Kwa hiyo so, Yesu anamwambia, "Okay. Imekuwaje kwenye shamba lako usipanda mbegu nzuri? Huko ulipanda maombi. Ulipanda sala, ulipanda neno la Mungu, ulipanda vitu vizuri. Sasa inakuwaje Sasa hivi kuna ma, ma, ma, ma, ma, Mashonga ndani ya kanisa lako. Usipanda roho mtakatifu kwenye kanisa lako eh. Mbona kuna mashoga sasa? Kanisa linarelishwa na walevi wakimaliza kulewa Jumatatu mpaka Jumapili wanakuja wanazama kazi wanaza kwa bwana awabariki wameshida kwenye malevu ulevi wanatapika eh hey. em tumekitafte sha mlango wa 56 kuna mistari mikali kidogo pale tena ile bajatu nyingine unajua una, una, una, una, una, una, una, una, gisa harikemewi kwa maneno matamu nani anayeewa nadhani hazikemewi kwa maneno matamu dhambi na giza na uchafu hukemewa kwa neno la Mungu tena wakati wengine korofi kidogo. <coughs> eh, sikiliza sikiliza mstari wa 10. Tutafika huko miaka mingi Lakini uzuri kitabu tunakisoma mara ya pili. E, sita kumi. So, soma, sikiliza Walinzi wake ni vipofu, vipofu. Kukiwa kuna kipofu, adui anaweza kapanda akapanda magugu hata wakati kuna vipofu wanalina. Hatapanda Atapanda vizuri. Em Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Mtu asiyekuwa na maarifa anaweza ak ak akawa kikwazo kwa adui. Wote ni mbwa walio bubu, haweza kakemea bubu hasemi. Leo hii Kwenye madhabahu kumejawa mabubu. Wasiiweza kusema neno na Mungu. Sio hapa lakini. Ba Adamu bado ninanena, nitanena maneno ya Mungu. Sitakuwa bubu. Eh, mimi nawaasomea ameanikwa na Mungu. Mimi si haya maneno sio kwao, na nasoma kwenye kitabu. Anasema hivi, "Hawa hawezi kulia." Kulia sio kusema kama mtoto mdogo anavyolia pala, nikupiga kelele kama. E, eh. Huota ndoto hulala hupenda usingizi hii ni taswira ya usingizi watu walipolala usingizi. Sasa ngoja usikia hani watu gani. Anaendelea msario wa, wa, wa fundu moja Na mbwa hao wanachoyo sana. Hawa watu mbali kwamba wanalalala pia ni ni wa, wanachoyo. By the way, mtu mwenye asili ya choyo haweza akaponda vitu vingine vibaya. Choyo tamaa. Eh. Hey. Wanacho sana hawashibi kamwe Hao watu, yani ukiwalisha wanaendelea kutaka kula. Sikiliza maana yake. Na hao ni wachungaji. Kawasema yes. hafichi Eh yes. hey, bwana wakubariki sana. Eh hey, ndio hao. Anasema ni wachungaji. Na anawaeleza ni wachungaji wa weza yes. hey, na namna gani. Wasioweza kufahamu neno, hao watu hawana Biblia hawa. Na ndipo usingizi Nipo giza, nipo adui anapanda mbegu. Leo hii adui amepanda mbegu. Hakuna sehemu iliyopandwa mbegu za magugu ya kondeni kama makanisa. Eh. Brozo sasa utawafanyaje? Si tawafanye. Mimi yeah. hey. na usikaji. Mimi nilala. ni mnyo. Saudi ana Lakini mwenye mamlaka yake, mwenye maneno yake, hata lala wala hata sinzia mpaka atakapoitimiza hukumu yake simameni katika haki penda kweli ya Mungu penda neno ya Mungu eh pasipokuwa na kanisa ambalo halisomi kitabu kama cha Isaya, alisomi Yeremia eh, bakemewe aliyoko uma asomi nini? Wao wanaenda tu wanajifomana maneno matamu matamu, sijiza zabuli za buli za buli mbili si, saburi 23 si kitu gari. Hao ndio ambao wanaruhusu adui anapanda mbegu za magu. Shamba linajawa na magu. Leo kanisa la Leo hii angalia angalia wana mabinti wa Kikristo na, wa, na, na, na vijana wao haviduku wa vyao waeendelekaweke kwenye noa wa wazae wa, wa familia wole. vile viduku vya makanisani yani sasa hivi ukristo unapimwa kwa mtu kuweza kuvaa kashati kanako mbana na kashuari kanako mbana na ka, akachonga na kao oh, na akatengeneza manywele yakasimama yakafika huko juu akaanza kusema bwana Yesu siju akaanza kutembea kama wanawapi tuvulana tu, tu, tuko, tuko, tuko si tuko eh, si jituna, na kwanza kuimba eh bwana hata ana, ana, ana t -tikisa, t -tikisa. Kuna sio wanaume huyo. Hadi. Wanaume lazima vae bila hayaki yapambane. Aongee kama Yeremia, aongee kama Yesu Kristo. Ndio wanaume. Kiwanaume leo wanaume suruali. Na leo hii adui mkubwa kabisa wa Ukristo ni wanaume. Amina. Kabisa. Ni wanaume. Wakianza na hawa wachungaji ambao na wasema hawawezi kulia huota ndoto, kupenda usingizi na ambao hawa ni wachungaji wasioweza kufahamu neno wote pia wameanguka upa, upande wame, yani wame wame wamedondoka wame, wame, wame, wame pembeni. Wazifuate njia zao wenyewe leo huyu njia zao wenyewe. Niko na sehemu ya maandiko ya matayo mlango wa tatu inayosema eh, mbegu nje malizo panda Mungu halafu zikawa na magugu ndani yake. Huwezi ukahubiri sehemu hii bila kuongelea magugu yaliyo kwenye makanisa na kwa Ukristo ndani ya makanisa na kwenye familia. Sehemu mbili kubwa za kutakiwa kuondoa Mungu. Kwenye ndoa za na familia, kwenye nyumba za wa, wana wa Mungu, makanisa au enye, watu wa Mungu na na, na kanisani. Na hizo sehemu mbili zisizokuwa na magugu na kuhakikishia hata kwenye mamlaka za dunia sehemu mbalimbali kutokuwa hakuna magugu. Hivi una mchungaji ambaye moyoni mwake ni wingi wa fedha na sadaka. Sawa? Na utajiri na umaarufu. Wakila namna unategemea mahakimu watakuwaje Mapolisi watakuwaje walimu maprofesa wao watakuaje lazima utazaje miliyo haribika kwa sababu Huku ambako anasema ninyi ni nuru ya dunia kama nuru imeshakuwa giza unategemea huku kutawashwa na nini ndio jewani nina kwa kusema haya maneno Kuna mtu ananiokua naomba naomba tusaidiane kuhubiri kwa naomba No, yes. Na sio mimi nikaangalia kuna kuna mabaptisti kama sisi wanaitwa mabaptisti ESB. Wanahubiri neno la Mungu. Wengi wako Marekani, wengine wachacho wachacho wako maeneo ya, ya Ulaya. Ukikoo ukikutana nao uk, okay, ukisikia wanavyokuwa wanahubiri. Bwana ni labda Mungu wakituma neema watakuja siku moja wa, waone tulivyoendelea. Lakini wanakemea dhambi kuliko sisi tulivyo kemea. Eh. Yeah. Wanakemea dhambi kuliko sisi tulivyo kemea. Wanapambana na dhambi, wanapambana na, na giza. Na kukemea dhambi sio kupiga kelele wow, wow, kama hapana. Ni kujenga kweli ya Mungu mioyoni mwa wanadamu. ni nani ambayo si mzambi kwani? Lakini kuna dhambi za mbuzi mungu sana. Dhambi za kupanza zile za nafsi ambazo zinapingana, yani mtu ambaye overall mtu ambaye hapendi ku maneno ya Mungu. Eh, anataka wende kanisani lakini asishiki kweli hapo. Hii ni hatari. Na hicho Mungu anachosema kuhusu hawa watu. Hebu tuendelee. Biblia nasema eh mbona unaendeacha? Okay. Naomba na, na nis naomba na nisome Petro moja haraka haraka yani najua dunia tunaoishi imepinda. Kanisa tunako tunako tunakohudhu tunakoishi tunako upindo kumepinda. Huwezi ukasema uka, uka, uka kidogo. Eh. Ivi mtu kama umeoga umeenda umechafuka ume, ume, sana Utajipitisha maji kidogo na bila sabuni o muda dakika mbili wewe umetaka. Sehemu nyingine hizo lazima kugisugua mara nne. Eh. Tunachukua katika kipindi ambacho tunatakiwa kushughuliwa. Dio sababu na, hata lisali mmoja tunaohubiri hapa la shule ya Biblia, wakati mwingine unaweza kushindwa kumaliza vile vitu hivyo kwa sababu tumepinda kila sehemu. Eh. Wakati mwingine sio wewe ulioko hapa. Ngoja niwaambie, nyinyi mlioko hapa mna simama katika kupambana. Lakini mko dunia inayoizunguka ni kali, ni chafu na wakati mwingine hatufanyi tulivostahili kwa roho nyingine unammsa yule yule anayekuzunguka akupige akuzidi nguvu eh haitoshi kuwa na nia nzuri kwamba tunataka tumsali, tumpende Mungu hapana inatakiwa zaidi hapo tutende bado katika kitabu cha Petro wa wa pili lwango wa pili mstari wa kwanza anasema hivi msikie naongelea watu walipolala siyo kwamba ni usingizi wa usiku. adui hupanda gizani usiku watu wakiwa amelala. Ni usiku giza la usingizi wa kiroho zaidi. Eh. Of course kuna mambo yanafanyika gizani usiku kwenye giza la kawaida ile la macho ya nyama ndiyo Lakini sehemu kubwa ni kwenye giza la kiroho asilimia tisini, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama kwenu kutakavyo kwa, kwa walimu wa uongo watakaoingiza kwa welevu uzushi wa kupoteza wataingiza kwa welevu hiyo ndiyo, hiyo ndio huo ndio mpaka macho kiroho la sivyo utaingiziwa uongo kwa welevu leo hii Watu wana makanisani magalizani kuhubiriwa amani, mafanikio, utajiri, umaarufu, mavazi, majumba, magari. Wana hiyo ni huo mstari wanapoingia kwa welevu ndio unaeleza haya mambo. Wewe ukiwa pale unadhani kwamba uko na kumtumikia Mungu, kumbe uko na kumtumikia tamasha ya shetani. Anaingiza kwa welevu. Hivi hivi unajua kwamba makanisani utasikia watu wanahubiri manabii wa uongo. Eh, hey, watamwambia, eh, hey, uwe makini na maji na mafuta ya kukanyaga. Muongelee nabii wa uromo kama anavyo anavyoongelea Yeremia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama Isaiah anavyoongelea, kama Peter anavyoongelea, kama Yesu kitu anavyoongelea. Maana waite majoka wana wa majoka. Eh, hey, ndipo utakao mwamesema, lakini anaosema, eh, hey, uwe makini kuna maji, eh, hey, yaani unaogopa una nini? Sema kweli. Eh, hey, sema kweli kwa sababu unaogopa kujisema anaongelea manabii wa wachungaji ndio Mungu ametoka kusema wenye kuhubiri hu uongo hoja ya pili hoja ya tatu tulishaoona hoja ya kwanza ya pili ya tatu ya kwanza tumeona kwamba kuna hukumu ya pili tumeona kwamba watu shetani hupanda mbegu wakati wa giza ambayo ni giza ya kiroho na, na tumefafanua sana hoja ya tatu waovu wataendelea kuwepo Mtu anasema okay. Tusome msari ule wa tisa na 30. Anasema hivi 29 na 30. Eh? 29 na 30. Hebu twendeni haraka kidogo. 29 na 30 anasema hivi, akasema la. Msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nao. Yaani mtu anasema sasa Mbona Mungu anaruhusu manabii wa uongo anakataa kutoka Labda sio manabii wa uongo. Wangekuwa uongo sangewatoa. Mungu anasema pale, mimi sitaondoa magugu wala sitaki nika nikaondoa ni nikaumize ngano zangu. Yaacheni ya kuwe ya pamoja paka mwishoni. Kwa lazima na pia kuwepo na Mungu hata Nahitaji ufafanua zaidi hapo. Siliko wazi? Eh, uhitaji. Mungu nasema, a, a, a, Biblia ule wa 41 na e, Niko kwenye hivi. wada atawatuma malaika zake na watakusanya kutoka katika wa, ufalme wa machukizo yote ufalme wake machukizo yote Mungu anziwa ni mpaka siku za mwisho ndipata kuja yeah. kwa roho hivyo ataendea kuacha eh ba tuwe tusinge kuwa na manabii wa uongo tusinge kuwa na chakuhubiri mm. eh yeah. na shamba halina magugu halina kitu gani utakuwa hueni shamba utakuna la so, shamba halihitaji mbole halihitaji maji Halihitaji kumwolewa magugu. Halihitaji nini liko sahaba? Lakini mwanga anataka tufanye kazi kwenye chamba lililo na magugu tuweze kuvuna ngano kwa, kwa jasho. Tuweze kupata eh, tawabu ya kazi ya. Lazima tufanye kazi katikati ya ya mbomwitu. Anasema angalieni na watuma kama mbomwitu katikati kama kuondoka katikati ya mbomwitu. Ndio magugu hayo. Hoja ya pili anasema hivi punja haradali hoja pili ni mfano wa punja haradali punja haradali tusome usalimule wa 10 na na tufundisha lile. tusome Anasema akawatolea mfano mwingine akisema ufalme wa mbinguni umefanana na punja ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake nayo ni mdogo kuliko zote lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mbegu zote au mboga zote ikawa mti hata nyuni waagaani huja na kukaa katika matawi yake. Baad yake nini? Anaongelea kitu ni kidogo, kidhaifu, lakini hatimaye kinakuwa kikubwa, baadaye ndio kinakuwa ni mti mpaka ndege wanakuja wanakaa humo, wanapata mahitaji yao, wanapata maisha yao. Anasema huo ni mfano wa mafundisho. Mnakumbuka mifano, mifano iliyo kwa nyakati 13 uliona mifano ilikuwa sikio kwa tunaona nili... ni summarize ile mistari ile misari nadhani ilikuwa kama mifano 11 13 kwa mingi huu ni mfano mmoja wapo na yote yalikuwa anasema ni mfalme wa mbinguni umefanana na wa mbinguni umefanana mu anataka tujue maana ya ufalme wake anataka tujue maana tujue uhalisia wa yale yaani tusiwe wageni katika mfalme wa mbinguni anasema ufalme wa mbinguni umefanana na mbegu ya haradai mbegu ya haradai anasema ni mbegu ndogo ni dhaifu kuliko zote, ni nilijaribu ni siku moja kufanya kama cautacity kuona ile haradari ikoje the mustard seed anaifafanua kwa lugha ya Kiingereza King Kimjebu ni, ni kama ulezi ni ndogo kidogo kuliko ulezi nani najua ndogo ya ulezi lipo ni ndogo kuliko mboni ya jicho hiyo kwa hiyo ukisema unaipanda yani hata unaweza usijue kama umepanda ni kama vumbi fla, au kama, vipa, ikama, kama vumbi za sukari au za mtanga. Uh, Yeye yeah, ufalme wa mbinguni ni mdogo mdogo unapoanzia ni mdogo lakini hukua na kuwa mkubwa. Leo hii hey, ufalme wa mbinguni, kazi za Mungu, neno la Mungu, vyote vile ni vidogo machoni ma dunia. Hey, mamlaka za dunia zina nguvu. Madhibu wa uongo nguvu za za yule mwovu ni zina nguvu. Manake kama ni mbegu ni mbegu dhaifu leo hii ukitaka kuhubiri injili ya ufalme wa mbinguni utakuwa mdogo kutakuwa na watu wana kuzidi kama ni idadi ukilinganisha kanisa lenye watu wanaohubiri injili ya Yesu Kristo na wanaohubiri injili za uongo huwezi kawalinganisha puma, hawa ni wakubwa hawa wa uongo kwa sababu ufalme wa mbinguni huanza kwa mdogo lakini hatima yake hatima yake ni ushindi. Shetani anaweza Shetani aliyakaitawala dunia, anaweza kuzalisha makanisa lisha kila kitu, lakini hatima yake zita mamlaka yake itachoma ufalme wa Mungu Ukijiona uko katika ufalme mdogo, uko kanika, katika kanisa dogo, eh? Usifikiri kwamba kwa, kwa bahati ndicho Lazima mwanzo Kazi ya Mungu iwe dhaifu dhaifu. Iwe ndogo ndogo, iwe kama chembe ya haradari. Haiwezi kaanza ikawa ni kama chembe kubwa kama ni mbuyu. hapana, itaanza ikawa dhaifu. Itakuwa ikawa dhaifu. Na, na kwa hakika ukienda kwenye shamba, ukiacha magugu na mazao yakakuwa pamoja, bila kupalilia au kufanya nini. Huu ni mfano huko tofauti. Yale magugu huwa yana nguvu kuliko kuliko mazao. Mazao yana kuonekana dhaifu kwa so, shono ndo ufamba mbinguni dhaifu, ni chembe dhaifu, ni, ni mbegu zaifu. Eh. Leo ufamba mbinguni ni mdogo. Eh. Leo utafuta mtu anayehubiri njini ya Yesu Kristo na mtu anayehubiri njini za uongo. Huyu wa Yesu Kristo ni dhaifu na watu hamkubali. Wa eh. Uki eh uki onekana umebeba Biblia unapeleka njini nyumba kwa nyumba, unaonekana kichak kwa sababu so, walio wengi Yaani wewe ni dhaifu huna mwingine huko peke yako lakini uangino, utasikia mziki, TV vitu vikubwa vinaendelea vya dunia nyingine ya Mungu ni vidhaifu kwa sababu ni mbegu dhaifu dunia ya eh, eh? ukiwaita watu kwenye injiri anaweza ukiuwakaribisha watu 1001 watu watafuta mmoja atakuku si ndio lakini ita watu waende kwenye kwenye nani kupokea mwingi au kwenye kampeni za Chadema au za si Watu chakuje kati kama 100 na maelfu na maelfu. Wengine wanaanza kusafiri kutoka mpaka amekuwa ya mbali kuja kwa sababu falme ya Mbinguni. Eh. Hem eh. eh. ngalia watu wanavyoshabikia mpira kwenye TV. Hawezi kuruhsaka kama wakashabikia neno la na Mungu namna hiyo hata siku moja. Eh. tafuta wanakuambia mechi moja ya, ya Ulaya wanaziita si UEFA si UEFA. na washabiki ikaangaliwa na watu mabilioni hata bilioni 5 10. Eh. Lakini hebu chukua msali wa Biblia warushie watu kwenye mitandao hata hakuna anayemuangalia. Kabisa. Hata kama utaweka ujumbe pale hapo kwa sababu ufamo mwingi mdhaifu ni, mdaifu, ni hara, lakini hatima yake lazima zitapishana. Lazima zitapishana. Eh. Rajabu kwenye mfano wa mwisho wa leo. E, mfano wa mwisho au fumbo la mwisho ni chachu katika hiyo katika unga. Eh so ule wa, wa, wa 33 hivi. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoeitoa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachua wote pia hayo yote Yesu aliwambia makutano kwa mifano wala pasipo mifano hakuambia neno ili litimie neno la nabii akisema nitakubua kinyacho kwa mifano nitakabuka ylioستينika tangu awali leo hii kila neno la Mungu kila kweli ya Mungu bado hii watu wana majibu wana vita ambavyo hawana majibu yao. Hivi unajua wa Kristo hawajua taarifa ya maisha ya wanadamu. Hajui juu ya wanadamu naisha wapi nani? Watu ni tu kusema agemu mpokea Mungu apokea lakini hajui lakini upafanua vipi hili? Eh, Biblia inasema baada ya kufa ukuu wanadamu tazataskuluba katika ukuu. Na Biblia inasema Yesu aliyemuamini Yesu Kristo hata simama hukumuuni bali amepita kutoka mautini na kuinjua uzimari. Lakini vitu kama hivyo Mkristo mwingine anaagaani kwamba atatoka asimame huko. Eh niko hapa na wasiwasi. So, Maana ma, yake unampungukia Kristo hiki. Lakini naomba na, na, tu, tuangalie ile Chachu Chachu chachu ni Hamira. Hamira anachokisema Yesu Kristo anasema kuna mwanamke aliyechukua chachu Hamira akaificha ndani ya unga. Pishi tatu, yake yani unga mwingi Hamira kidogo ile habira ikatafuna ikasamba ika ikachatua unga wote ufarma wa Mungu hakakabibulia unaona kandhaifu na nini hakakaji unaweza kuwapeleka kawapa huyu kawapa huyu, ndiko ambako katamea na kufunika dunia nzima usikate tamaa eh tamaa una u, na unaweza kukukuta watu 100 wako wanaimba nyimbo za demoni, ukakuta mtu mmoja labda ndo anasoma neno la Mungu. Hatima yake hizi nyimbo za demoni utakufa ili neno la Mungu hii hii itaenea kwa wa dunia nzima na ufalme wa Mungu ndio utasimama, ufalme wa dunia utaanguka. Hiyo ndo hatima yake. Eh. Hey. Hiyo ndo hatima yake. Chagua upande mzuri. Chagua upande mzuri. Chagua upande mzuri kuna haja ya kuwa na kudhani kwamba labda ungane na ulimwengu wapo. Hii dunia iko njiani inaenda kwa yule mungu. Simama na Mungu wako. Simama na Mungu wako, simama na neno la Mungu, e, wakati mwingine uwe tayari kuchukiwa, uwe tayari kutengwa, uwe tayari kuhataliwa, uwe tayari. kwa vyoote hivyo. Kwa hiyo hii watu haviendi pamoja. Eh huwezi ukampendeza Mungu ukapendeza na wanadamu hata siku hiyo haipo kuwezo kwa mpendeza Mungu apendeza na yaani ukazishika zote njia mbili hata siku moja. Eh. Hapo ndio ng'e mtu alie huko leo. Lakini ambaye ana jukumu la kuleta eh kuwa sehemu ya familia ya Mungu ambao ndio utakao shinda ambao kama ni, ni mbegu e, za za kondoni ya magugu yatachoma moto Ngano e, ita, ita ita ita itawekwa garani utavua utatuli kama ni ni ni mbegu ya haradari hatima ile ule mche ule mchi, utasimama eh, naomba ni kuombe usimame na Mungu usimame na kweli ya Mungu eh, usidanganywe na wale wengine na na za dunia hii Mungu akubariki sana mm -hmm. au tukushukuru kwa kila neno lako asante kwa ajili ya sehemu hii ya maandiko naomba bariki sana kwa neno lako la mali hapa tubariki pia katika pende kwa endelea na kushukuru kwa tujua mapenzi